Bai, nire ara bak. Eta beste, doni bane loitzunen biziden gizon bat, ere, kajlos deitzen dena. Eba, frantzia osoan askigutzi dira, ere eta sunorekin, berro bi, baina doni bane loitzunen eta ziburun bi dira beraz. Horri buruzko ikerketa, uh, hain zinamendua uh, ordaintzeko, errenenuke, azkenean, uh, bedirua behar dugu. Eta mm. diru hori biltzeko, dugu kantaldi hori antolatzea, mm. eta ere pixka heritasun hori ere ezagutarazteko. Ejan behar da ez dela bizikezagunazen du Wolfram, ez dela sendatzen yes. e, entsatztzen ari dira orain medikoak pixka bat e, topatzen emikitzen eg ganen dugu, hor ezin da sendatu momentuan? Eh? Momentuan ezin da. berbada bada ondoko hamazkadan edo ikusten e, da teleton eri eskerak haintzinamendu hainitz bat direra eta berbada bada aterabideak orako atera baina momenturako ez da batere hori aipatzen da. Eh? Aldiz, alduen ekainean, asiko da Europa mailan entsegu bat, eh, erremidio batekin, eritasunaren haintzinamenduaren apaltzeko. Iruna, amagurte, zure alabada, zer, zer sindrome badu gaur egun, zer ondorio badu, eta nolako bizia eraman, erabaiten aldu. Bai, simptomoak, larienak dila diabeta, lehen tipokoa, beraz, insulinarekin tratatzen dena, badu beste diabeta muta bat, baina bon, ez dena sobera ezaguna, eta bon. egunero koan, azukrean urtu behar du bere odolean, pikurak, gu, pikurak badu insulinako pumpa bat, ere bai, horra, horrekin uh, oraina diua da hori atxeman zioten si uh, bost urte zitorarik, zeindu oh. behar da, baina kin bizitzen da. Badatalena hori orain arte erenukeiena dela bizaren erdia baino gehiago galdua du eta begilagunekin ez da tratatzen al, zenta begi zainak du arazo bat eta begiak ongi ikusten badu ere mezu ez da ongi pasatzen bur eta orduan hori ez da tratatzenar orain arte ongi pasatzen du ikastolanta guzi baina badakigu sartzen aldera, berakere bat aki eta orduan be, espero dugu hastean batuduten entxegoetan sartzea justuki hori piskata baltzeko. bizi agunta kakotzen artean, erganen dugu, bizi argunta egiten aldu ala ere, ikastolaan bere bizian, etxean, kampoan Bai, uh, piskat kaltetua da kirole egiteko da kanpoko gauzetan orra, teraldietan edo orra mendian... Eta ziren, horreka problemak zitua? Ba, orra, mendian ibiltzeko eta horre biztatsara eta horreka arazoak ditu orduan kiroletan, uh, mendian ibiltzeko ahriak bari madila lujean ez ditu berrez ikusten baina Hortik kano bai orain arte bizi normala adu, ba, zain du, zaindu behar da hasstean egan dugun bezala diabeta, badirat tratamenduak hartzekoak eta guzti, baina uh, orain arte bat beste arekin uh, ari da eta arazorik gabe. Elena menturaz gabaldia auukten duzu, Bizka bat uh, sekiago zeten horetan hasiko daaba? Beraz, hortziral gau ez da, eh? azaroaren eh, irua, eh, beraz, duñibaneko erizan eh, jandugu. Eh, beraz, hortzek tehditan eh, trikilariek jokudute, eh, ilunek jokudu, eh, adibidez, bere lagun eta erakasleekin. Musikan ari baita, eh? Musikan da, ah, trikian eta Origiten eta pianoan. Ah, bai, eta Eta, eta ongi. Eta bai. <laughs> <laughs> gero ondotik urtsalde uh, taldea, beraz, eh, beskoitzeko taldea. Eta bigarren partean hariko da irusoinu beraz uh, senpereko taldea. Elisako ateak edikikoitugu atseko sohtzean tan, beraz tubailu baita zpada lehenago etohtzea. Beraz, hain zinetik uh, erosan aldira sartzea kamak eurotan, Donibanelu itzunan batila ostatuan, eta uh, Donibaneko eta askaineko turismo bulegoan baita ere uh, plazan uh, ostatuan askainan. Beraz, hain zinetik hama uh, dira, egunan berean hama bia jaurotan dira.